nazionale radiofonico Misterele Nopci Aspete neprevăzut De Roberto Ma Traducerea din Acocea În distribuție Radu Beligan Gina Patrichi Davian Crășmaru, Mariana Mihuț Regia artistică Constantin Dinistiotu E cineva aici? Dumnezeule, ce pot top? Pot intra? Am văzut lumina și m-am să. Bună seara, domnule. Ce spuneți de furtuna asta? Drumul e desfundat, mașina mea derapa și zăcea acum într-un șanț. imposibil să o scot de acolo. Mă pot sluji de telefonul dumneavoastră? M-am rătăcit. Am vrut să scurtez drumul prin pădure și de un ceas mă tot învârtesc fără să mai pot găsi șoseaua. Pe cinste mea, omul ăsta e surd. Scuzați-mă, Aș vrea să chem un autoservice din apropiere. Pot să mă folosesc de telefonul dumneavoastră? Da, da omul ăsta e... e mort. Da. A fost împușcat drept în inimă. Da. Dumea e Da. O, ce poveste. Doamna, pot să vă rog ceva? Dați-mi vreau să beau ceva tare. Telefonul e pe birou, domnule Puteți chema poliția A, ah, da, sigur, dar o să le trebuia o zi întreagă Până să ajungă aici pe vremea asta Bă, Cine este omul ăsta? Soțul meu, rișar. Era din Da, cu șase ani în urmă la o vânătoare în Africa Un leu i-a zdrobit ambele picioare De atunci a început să bea Să se drogheze. Uh -huh. Pare mult mai în vârstă ca dumneavoastră De ce v-ați căsătorit uh -huh. că el? Oh, domnule, e o poveste ca romanul de doi bani Eram nefericită, el era frumos, bogat, celebru Richard m Am fost fericiți până la accidentul lui De atunci totul a mers din rău în mai rău Sărat, dar decât să... Da. și putut să divorțeze? Oh, domnule, să divorțez de un infirm nenorocit nici în tribunal nu ar fi aprobat divorțul În cazul ăsta trebuia să vă faceți valizele și să plecați oh. Ați fi putut relua viața de la zero Nu am avut curajul Nu dar știți ce mă așteaptă? Riscați închisoarea pe viață, doamne Temniți aici, temiți acolo Nu știți ce monstru era Nu regret nimic Vă rog, domnule, sunați comisariatul Eu nu am putere să o fac oh, Iertați-mă Dumneavoastră cine sunteți? Poftim? Care este numele dumneavoastră? Ah, da, Starou Michel Storov, sunt inginer la un concert petrolifer din golful Persic, am revenit în Franța acum două luni și-ți dorul de țară, da. mi-a pus în gând să cumpăr o casă prin partea locului, de cinci zile aderg pe la toate agențiile, vizitez împrejurimile. astăzi m-a prins furtuna, m-am rătăcit și am drapat cu mașina într-un șanț, am intrat în casa dumneavoastră ca să telefonez, dacă aș fi știut... Din dumneavoastră, venirea mea neprevăzută v-a răsturnat, desigur, toate planurile. Planurile? Da, ați planuiți probabil ceva, știu eu, o sinucidere de pildă sau crima vreunui vagabond, nu-i așa? Nu, domnule, nici gând, cum? Nu v-ați gândit la niciun mijloc de apărare? Și dacă eu nu v-aș fi surprins, ce aveați de gând să faceți? Nu știu, nu mai știu. Da, ce o să spuneți poliției? O să le spun adevărul. L-am ucis pe Richard. revolverul era lângă el, l-am luat, am și asta e tot Cum? Nu înțeleg Avea revolverul alături de el? Da, că întotdeauna De ce? O, pentru că unica distracție era să se tărască până la terasă Și de acolo să tragă în păsări, în iepuri, în beverițe În dorul vânătorilor de lei și tigri Da, da? Una, două, poc, poc Fermecător bărbat, n-am ce spune Tot e bine că nu trăgea și asupra membrilor familiei Sau asupra vecinilor Ah nu, vă înșelați Odată îngluma tras în două fete bătrâne Care strângeau bani pentru crucea roșie. <laughs> Ce scandal a fost, erau chiar surorile primarului Alte a tras chiar în notar? Stați puțin, mă gândesc la ceva Dacă soțul dumneavoastră avea obiceiul să tragă oricum și oricând Înseamnă că cei din casă nu au mai dat atenție focurilor de armă pe care le a tras dumneavoastră Și nici nu s-au trezit la zgomotul lor, au, cu siguranță că nu la țară toată lumea se culcă de vreme Da, cât e acum, 11 și 10 oh. Oh, dar nu-mi place deloc povestea asta Când ești martor la așa ceva, sfârșește întotdeauna prin a fi suspect poliției. Iar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, doamnă, riscați să fiți implicate datorită mărturiei mele, așa că e simplu, eu dispar și vă jur că nu scot o vorbă despre ceea ce am văzut aici. Gata, am fugit. Nu, domnule, stați puține cu neputință. Uitați esențial, nu mai puteți pleca de aici. De ce? Pentru că mașina dumneavoastră este în șans la doi pași de casa noastră. Poliția nu e chiar tâmpită. Vor găsi amprentele dumneavoastră. Camera asta e plină de urmele pe care le-ați lăsat. Miseria, dracule, aveați dreptate. Iată-mă, prizonieră aici, era să fie. Acum ce mă fac? Ada, poate că totuși aș mai putea să vă ajut într-un fel. Să mă ajutați cum? Pot să mă întorc la mașina mea și să aștept, să zicem, un sfert de ceas. Un sfert de ceas? Da, și între timp vă duceți repede în camera dumneavoastră, vă culcați, iar eu mă refac intrarea. Trezesc toată casa și împreună îl descoperim pe soțul dumneavoastră asasinat. De către cine? Mister. Desigur, un hoț de drum mare. Tu dar vă dat seama că sunteți pe cale să deveniți complet. Nu, nu înțeleg. De ce vreți să mă ajutați? Să vă compromiteți pentru mine. De ce? Știu și eu. Mă gândesc că poate soțul dumneavoastră îi se cuveneau acele gloanțe. Și mai e ceva. Nu, sunteți simpatică. Foarte simpatică. Asta e. Știți, nu sunt obișnuită să se poarte cineva cu mine atât de frumos Vă mulțumesc Dar nu, nu, nu pot să mint Trebuie să plătesc Dați-mi Nu, nu, nu, stați, așteptați Am găsit o soluție Da. Nu vreau să vă sfârșețe zile în neînchișoare O să ne descurcăm altfel Cum? O să i îndrumăm pe polițiști pe o pistă falsă O să le oferim un vinovat a cărui vinovăție să fie evidentă Evidentă? Da. da, un ins din afara casei. Nu se poate ca soțul dumneavoastră să nu fi avut nenumărați dușmani. Hai să-i găsim unul și să lăsăm să se creadă că a fost ucis din, să spunem, din răzbunare. Asta nu se ne compromite pe niciunul din noi. Da, dar ce fel de dușman? Nu are importanță. Un om care survine în timpul furtunii, trage și dispare. Asta e. Iar eu depun mărturie că am văzut o umbră dispărând în noapte și astfel devin un martor providențial. Nu mai sunt doar un vizitator neprevăzut și stingeritor. Da, dar asta înseamnă că poliția. Va sta poate un ins nevinovat Deloc, subtilitatea constă în a dirija provizoriu bănuieli asupra unui necunoscut Până când poliția o să-l găsească și până ce respectiv își va doveri nevinovăția Câștigăm timp, înțelegeți? Da. E o manevră de diversiune Înțeleg Și acum spuneți-mi, repede, da. dintre toți oamenii pe care îi cunoașteți Cine ar fi avut vreun motiv să vă ucidă soțul? A, nu știu Concentrați-vă! Poate în Africa, nu? Gândiți-vă, colegi, colaboratori, asociații. Nu, no, nu, no, Richard era violent, dar era corect în toate relațiile lui de afaceri. Uh -huh. Să-i găsim atunci un dușman de data mai recentă. Cele două fete bătrâne. Nu, no, no, astea din milostiveni l-au iertat, desigur, de mult. Ah! Poate arhitectul care i-a restaurat casa și pe care, fără motiv, l-a concediat și n-a vrut să-i plătească nici măcar proiectul pe care îl comanda. Nu, nu, nu, ne trebuie un motiv mai puternic, mai, mai uman. Poate notarul. Notarii nu-și ce clienții, cel mult îi fură. Ah, Dumnezeu, nu Un om cu care ieșa să fi avut un conflict, un, un proces, un, un accident. Un accident. Am găsit. Cum patru ani, Richard izbutise să-și adapteze la mașină lui de infirm A putut astfel să conducă din nou, era unica lui Bucurie, dar avea nebunia vitezei Într-o zi, la o încrucișare de drumuri, a lovit și a omorât un copil, un băiețer A urmat un proces și Richard s-a ales cu suprimarea permisului de conducere și o amendă Numai cu atât? Da, pentru că Ivon, infirmiera lui care uh -huh. se afla lângă el în clipa accidentului a depus mărturie că băiatul s-a aruncat în fața mașinii Și că, deși conducea foarte încet, el nu l-a mai putut ocoli Și care era adevărul? Cine știe N-a avut nimeni din noi curajul să asiste la proces Dar părinții copilului, cum au reacționat? De disperare și de furie Se pare că tatăl la tribunal l-ar fi amințat pe Richard care să-l omoare Perfect! Iată omul care ne trebuie ce s-a întâmplat? Ce a devenit el? Nu știu, nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Era un canadian venit în vacanță cu soția și fiul lui. Se pare că s-au reîntors în Canada. Foarte bine. Acesta este asasinul nostru ideal. Omul s-a turbat de furie, s-a reîntors după patru ani ca să se răzbune. Până să-l descopere poliția în Canada, putem câștiga o săptămână-două. Cum îl chema? Nu știu, nu mai știu. Parcă un nume irlandez. Trebuie să-ți amintești, e foarte important. Nu am uitat. Descrie-mi-l cel puțin. Ivone, infirmiera, spunea că era un, un tip slab de talie mijlocie A, și cu barbă Perfect, date restul de baci. Pe ce dată a avut loc accidentul? să spun A, 16 iunie Așa, am nevoie de niște foarfeci Foarfeci? Niște clei de lipit și o foaie de, de la biru Nu, nu, nu, nu te aduce de nimic Împrentele, oh. o să înțelegem De ce? Nu, spuneți-mi de ce vreți să mă ajutați De ce? De fapt, nici eu nu știu. Sunt un sentimental tâmpit, asta-i. Și apoi mă gândesc că nu e cu putință ca bunul Dumnezeu sau Dracul, să fi vrut să mă răstoarne cu mașina în șanț la numai 100 de metri de casa dumneavoastră, fără un scop anume. E un semn al destinului, nu? Al, al fatalității. Era scris să vă fiu de folos. Așa. Un moment. Așa. Poftim. 16 iunie? Suntem chit. Dumnezeu. Ah, Nu te sperea pentru atâta lucru. Prinde-o. Domnule, sunteți un om nemai pomenit de bun. Mm, să ar părea că toată lumea doarme încă. Da. Soacră mea are un somn atât de adânc, iar infirmiera stă la etajul 2. Deasupra noastră e camera fiului meu, François. Aveți un fiu? Da. Dar nu este fiul lui Richard. Când m-am căsătorit cu el, l-a recunoscut, dar după accident a început să-l urască Ce ține are? Aproape 17. Atunci a văzut cu siguranță focurile de armă? Oh, nu, sigur că nu Știți, îi dau somnifere, calmante pentru nervi E bolnav? A avut o meningită când a fost mic și e puțin um, nevrozat Dumnezeu, acum chiar nu mai pot să vă cu nimic Dacă nu l-am părăsit pe rișar, e din cauza lui François îl teroriza Numai eu îl puteam apăra Și cu asta vă șantajam, ea, așa? Da Și astă seară v a spus ceva în cu cuciut dumneavoastră Și de aceea ați tras asupra lui Da M-a amenințat că o să-l internez într-un spital de bol nervoas. Are dreptul legal, este tatăl da, da, Doamne dă cât de ciudată viața Vă aflați aici de câteva minute și am impresia că ne cunoaștem de mult Da, și eu la fel Poate de ce am simțit nevoia să vă ajut Gata, să nu ne mai gândim decât la ceea ce avem de făcut Urcați-vă răbă sus da. Puneți-vă un halat Apoi bateți la ușa sacrei, venevasă Și cereți, știu eu, orice da. Faceți zgomot ca să audă și infermiera. Restul mă privește Ce aveți de când să faceți? Am da. să trag două-trei focuri de revolver în gol da. Ca și cum asasinul ar fi tras chiar în clipa aceea a Apoi dispar Dumneavoastră, țipați și descoperiți din întâmplare Pe soțul dumneavoastră asasinat Înțeleg decalaj de orar între adevărata crimă și împușcăturile no, auzite Eu arunc revolverul în grădine Și când o să-l găsească poliția O să tragă concluzia că, că Acel canadian l-a omorât Rișar În urma unei discuții violente L-a dezarmat pe soțul meu Tregând în el cu propriul lui revolver Etc, etc Exact, vă dau patru minute, numai. Mai. O să mă grăbesc. aveți timp să anunțați poliția. Vă compromit într-o asemenea aventură. Chiar nu regretați nimic? Nu, no, nimic. Oh. Ce vreme miserabile! Nu marți. Datorită acestui potop mi-am descoperit un prieten neprevăzut. Mm. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Du-te și te culcă. Richard se amuză să tragă în pisică. Dar ce se întâmplă? bona? Domnul Richard se distrează din nou cu revolverii. Oh, lui. Richard, tu te te culcă. Nu te mai speriat în toriu Asta este o oră de tras focuri de armă. E o oră de dormit. Ipona, culcă-te, Am să cobor eu să văd ce... Hai, Ipona, știți, voltabil. Dacă ești nervos și suferi din cauza furtunii, ăsta nu e un motiv să scoți toată casa cu împușcăturile tale. Ai să-mi nu crezi? Ha, hai, Ișa, tu ești de curcă. ce-ai cu tine, Ișa? Ișa? Ișa, Da? Ion, da! Ion! Nu-i fă -o, o injecție, domnul Ișar. Hai, da, Ion. Eu cred că-i zăbucură, no, cred că... Da. A -a -a -a -a. Și ce s-a întâmplat? Nu mai mișcă. Pare. A fi. zăvii! Îi privește acolo pe cămașă. E E mort! Cum mort? E mort! Mort băiatul meu! Nu, nu, nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! pe nimic. Nu, De Nu, De ce nu! De ce? ce de, de, de, de, de, de, de. Ah, oh, doamne, nu e cu potința. Trebuie să facem ceva. Trebuie trebuie să chemăm poliția. Este prima unui în vagabond. Alo, alo. De ce-a cu toții? Nu, François, François nu te-a Nu, trebuie să vezi, François. Ce? ce se văd? Sânge. Nu vezi sânge. Nu țipa. De ce să lasă Lăsați-mă să-l Sunt totuși fiul lui așa. E mort. E mort? Cum nu se poate să mă mai trimite la zi? Atenție, atenție, cineva în grădină. Văd, tot lumina venin spre noi. Asasinul! Vrea să ne omoare. Cred că să ajutor. Ajutor! Stați, Mi-ți E cineva aici? Pot intra? Bună seara, domnule. M-am și, cu, cu furtuna asta, mașina mea s-a împotmoarit aici aproape. Îmi permite să dau un telefon la un service, ca să mă repaneze? Domnule, domnule, scuzați-mă, sunt dezolat, dar, dar ce se întâmplă aici? Ați ați nimerit în plină grabă, domnule. V-ați întâlnit cu cineva pe drum? Uh, da, am văzut un bărbat care a erga, L-am strigat, dar nu m-a auzit. Era un cunoscut de-al casă. Nu, domnule, era un bărbaș. Desigur. Priviți. Uitați, fiul meu. A fost asasinat chiar acum câteva minute, domnule. Oh, mi pare rău. E, e groaznic. Da, și sper că prezența dumneavoastră aici ne va permite să identificăm asasinul. Da. Și asta. Ah. El e El e McGregor. McGregor. McGregor! McGregor? Cine e? Ce legătură are cu... Are... fiul meu Iaucis Fiul accidental Cu mașina Ah, înțeleg Omul pe care l-am văzut fugind era pe barba acest McGregor, Unul pe care l-ați era Spuneți-mi cum era, cum arăta Și-ți cum... e cam greu de spus Pe ploaia asta ați văzut ce e afară La potop Totuși mi s-a că era un bărbat slab, negricios no. ah, da, și cu barbă. Barba? barba. barba. barba. barba. este, yeah, yeah, yeah. este Atunci, Atunci tot mi se pare că se pare simplu. Trebuie anunțată poliția. Doriți să... Nu, nu, nu vă va... rog. Alo. Alo. Uh, Comisariatul de poliție, uh, doamna Avarne, la telefon. Trebuie să ne trimiteți de pe cineva Da O dragă Fiul meu a fost asasinat Domnule Comisar Și noi știm cine este Ucigașul Am drăzmit să-și semneze clima Este un Și un martor care l-a văzut fugind Ni l-a descris perfect Este fără eroare posibilă Da, domnule Comisar Nu, nu, nimeni, nimeni nu se mișcă Nu, nu se atinge de nimic Vă așteptăm Câte tu te venea de niște este cafele mare. Noaptea va fi lungă. Una! Mec, cred s-a răspunat! Bine a făcut! Bine a făcut! pa, pa, Da? Nu, mi s-a făcut greați de atâtea cafele Unde sunt doamnele? O, oh, săracele Doamna Laura a condus-o pe doamna în bibliotecă Și a silit-o să se întinde puțin François face pe clown Iar eu pierd o slujbă bună ce și viața asta? <coughs> Domnule comisar! <coughs> Ți-mă o cafea? Cu plăcere, martorul Domnul care și-a răsturat mașina în șanț Unde este? Sunt aici, domnule comisar O, no, scuzați nu vă văzusem Trebuie să vă mai pun câteva întrebări Ca să-mi pot încheia procesul verbal Așa, o noapte neplăcută pentru dumneavoastră, nu-i așa? Să zicem că în materie de neprevăzut Aș prefera ceva mai puțin tragic Numele <laughs> noastre este Staro Exact Michel Staro Exact Funcționar la concernul anglo-irachian, așa? Tocmai Sper că nu o să vă supărați de faptul că am cerut informații despre dumneavoastră La concernul unde lucrați Deloc, e foarte firesc Așadar L-ați văzut pe ucigaș fugind? De fapt, am văzut un bărbat care i-a în ploaie Abia după ce am înțeles că ar putea fi... Da, pe Potopol, la cine poate să. Da, așa, ai, așa ai. vă că și mașina poliției era gata, gata să se împotmolească că venim de aici. Și eu care aveam de gând să cumpăr o casă prin partea locului. E cam descurajant. Trebuie că să fac o vizită. Din dimineața asta o doamne Pelu, de la agenția de lângă gara, ca să-mi arate o casă. Însă... Pelu, da, e bună da. prietenă cu soția mea. Mm. N-aș vrea să o fac să pierd o afacere bună. Mergeți! Mm. Mm. Me nu, vă, vă rog, mergeți! Marcel! Da? Îl pe domnul până în oraș. Pe urmă. Îl conduci înapoi aici Am înțelege, Trebuie să mă întorc? Desigur, sunteți martorul numărul 1 E foarte important să fii martorul principal Ei bine, atunci, puțin în pasă de doamna Pelu Rămân aici Bine e, Marcel Da? E, telefonezi domnului Pelu Că domnul Staru este reținut aici Am înțeles telefonez doamne Pelu Și acum, dacă toți sunteți aici Să-mi completez fișa Care este funcția dumneavoastră la anglo Angloirac? Eram inginer, dar de șase luni a fost avansat, șef peste serviciul inginerilor. O, o! frumoasă avansare! Doamna Barnet! vă rog să-l ajutați să pe liniștească, François! Lasă-mă! Lasă-mă! Las vreau să spun și eu ce spune! Tine, eu comand aici. Du-te în camera lui Dale. eu lua Nu vreau! Nu vreau! Am o revelații importante de făcut! O să te ascult când ți rândul! Da, da. Drama asta la -am uh, Nicio ameliorare, tot. Uh... Din ce în ce mai rău? De ce se i faci? Da. Ce -i să -i săracul, săracul. Uh, Domna Varne, în afară de infirmiere, mai dispuneți de alt personal de serviciu intern? Nu, ne aflăm de parte de oraș. Iar soțul meu cu firea lui. Nu, înțeleg. Se mai simte socra dumneavoastră. Și socra se simte foarte rău. Nu, asta n-are nicio importanță. Credeți-mă, doamnă, eu sincer parte la. Sigur, lucrul este important, domnule. Ancheta. Sigur. Vreau ca justiția să zdrobească pe acest McGregor. ce ați făcut până acum? Ne străduim, doamnă. Ne străduim. Am și pus pe roate acțiunea. Îl căutăm în mod activ pe acest canadian care pare. Să fie autorul crimei, Institutul Medico-Legal și Laboratorul ne va spune Dacă revolverul găsit azi dimineața de oamenii mei în grădină E cel care l-a ucis pe domnul Varne S-au descoperit de asemenea numeroase amprente în acest salon Unele din ele aparțin locuitorilor acestei case Altele domnului... Uh, <gără> care e numele dumneavoastră? Staro, Michel Staro ah, Da <gără> Spuneam, deci că toate amprentele fiind delucidate rezultă în mod logic Că ultimile două amprente încă neidentificate Sunt ale criminalului McGregor Cum? Două amprente neidentificate? Unde? Una la bar Alta pe marginea ferestrei Identice Este evident că sunt amprentele criminalului McGregor Da, dar pot fi și ale altcuiva Un prieten în grădinarul O să aflăm curând da. Eu nu înțeleg cum se face că McGregor nu și-a pus mănuși Probabil că în răzbunări. răzbunării După patru ani? Nu se poate să nu se fi gândit el de mult, cum să-și pună în aplicare planul Un biet dragă, îndrăznit să se semneze fapta cu litere decupate dintr-un ziar Vrei să vă spun ceva? Mie mi se pare că scrisoarea asta este prea extravagantă hmm? Este aproape incredibilă Și eu am aceeași părere hmm. Nu-mi place când cineva are aerul prea vinovat această crimă nu este, poate, ceea ce credem Da, eu sunt chiar convinsă de asta Mi s-ar părea că e unul care își bate joc de cineva Da, da, da, da, de cine? 16 iunie suntem chit da sunt nevoiți să vă iau un surplus de declarații Cu privire la acel accident de mașină din 16 iunie Pentru că dacă domnul Varne nu a fost vinovat de moartea băiatului Asta agravează actul demențial al tatălui Sau din potrivă, îl spală de orice bănuia Nu! Domnul Varne nu a fost vinovat de acela accidentă eram, eram lângă el când s-a întâmplat Și? Continua Domnului Varney îi plăcea viteza, dar în ziua aceea a fost deosebit de prudent Nu a nimic și... Avea obicei nu se bea? Vreau să spun, mai că era foarte calm. Conducea încet și deodată s-a trezit cu un copil care s-a aruncat de-a dreptul roțile mașinii. Ați declarat aceasta la închetă? Da, desigur! Am semnat și o depoziție în acest sens Ceea ce a contribuit ca sentința să fie mai puțin aspră Da, soțul meu a plătit un maximum de amendă și i s-a retras permisul de conducere Da, și tatăl copilului? O, Dumnezeule, era atât de nenorocit încât Nu mai știa ce spune A strigat lucruri îngrozitoare, a amenințat Chiar la tribunal? Da, chiar la tribunal Asta important. Ați notat, domnule comisar? Uh, domnișoare Berar da. Vă aflați de mult în serviciu domnului Varme? De șase ani E un detaliu important mm -hmm. Domnule comisar, răspund de cinstea ei Mulțumesc, doamnă V-a trebuit să pun câteva întrebări personale Fie în parte Aș dori... Doriți să dispuneți de salon? Da, vă rog Alo? Alo, da, e aici E pentru dumneavoastră, domnule comisar ha? Alo? Da ce s-a întâmplat? Ce? Oh, Firea să fie, de când spun eu că trebuie să se pună un stop la întretăierea aceea. Ce poveste Da. Da, sunt în plină anchetă și nu pot pleca de aici. Marta, nu întrerupe! Mă gândesc, mă gândesc. Domnule! Da? Stai puțin, mă, Domnule, nu mi-ai spus că ești inspector peste inspector? Nu, no, domnule, inspector numai. Inspector peste inginer, da, nu-i nimic. E același lucru. Poftim, ține. ce este? Notează note meu. În lipsa mea te-aș ruga să scrii tot ce știi despre ce s-a întâmplat aici mai mult. Ar fi bine chiar să pui întrebări la cei din casă și să treci în notesul meu răspunsul de lor Da domnule comisar cred că glumiți e, Refuzați să mă ajutați? De ce? Vă stingherește ceva? Nu, nu refuz, dar eu nu sunt decât martorul și asta mi-e de ajuns Toată dreama aici nu mă privește e, Tocmai, cu atât mai mult, domnule Staro Puteți fi imparțial De altfel, dacă refuzați să mă ajutați, nu vă mai inscriu ca martorul numărul 1, Ci ca suspect numărul doi <sus> Așa că vă nu? Da, eu nu sunt decât martorul. Un martor trebuie să ajute ancheta. Revin peste trei sferturi de oră. Până atunci, scoateți untul din ei, fără milă. Alo, Marta, Sosesc! Domnule comisar, vă rog, nu mă puneți în situație, să Nu pot. Domnule Staro. Marcel. Ah! Domnul Staru este consemnat aici din ordinul meu. Nimeni nu are voie să iasă. Am înțeles! Las un jandarm la poartă. Nu <gânt> știu și eu ce fac acum. Nu știu cum să vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l dați. Singurul lucru care m-ar mulțumi ar fi să se facă cât mai repede lumină în drama asta și să pot pleca, doamne. Veți, deci, comisarul nu este un prost. Radul a ca ceva neregulă și... Toate adevărurile nu au fost încă spuse Da, vor fi, cred Laura, da, tu ești palidă Tu-te și te -ntinde. Nici nu mai îmi simt oboseala, dar ca să vă fac plăcere, uite, mă duc Ivona Ivona, du-te și fă o cafea, domnul Starov. Mulțumesc, mulțumesc. Da. dar nu, nu mai beau, doamna. Nu, Ivona, da, du-te totuși și fă o cafea Da Domnișoara Berar este foarte devotată, nu așa? Da, ține mult la noi. A dovedit-o adesea. Care pildă în ziua de 16 iunie. Mh? Eu cred că poliția a și dat de urma lui Magreg. mi am mă nebun să aștepți patru ani câtă perseverență. Spuneți-mi, fiul dumneavoastră primise unele amenințări în ultima vreme? Nu, nu dar n ar fi spus-o. Ar fi devenit bănuitor. Totuși prezența revolverului alături de el... Nu! Nu, eu sunt sigură că rișaru uitase cu totul povestea aceea. E ca și noi, de -ată. La timpul respectiv am trimis părinților o sumă foarte importantă de bani. Ca primă de consolare, da, probabil. Da. Și au acceptat-o? Nu. cred că i-a trimis înapoi cu o scrisoare plină, plină de injuri. Și mama băiatului? Asta e. Astăzi, se pare că la proces ea n-a scos un singur cuvânt. Era, era absentă, era bine, da de înțeles. Să-ți copilul și acum eu sunt aceea care Doamna, Doamnă, credeți că fiul dumneavoastră a fost vinovat de acel accident? Mă auziți, doamnă? Dar nu se însurdă, domnule. Eu vă prefer câteodată că se însurdă, dar asta mai când îmi convine mie. spuneți că toate adevărurile nu au fost spuse dacă vor fi. Așadar, vă rog, fiul dumneavoastră a murit așa că puteți să mi spuneți totul. Mm. Credeți că accidentul? Da, da. Richard, cu bună știință, l-a ucis pe nicul. Mac Gregor. Hmm? Da. În ziua aceea era beat. Era beat ca un porc. E groaznic ce spuneți. Am tăcut atunci, toată lumea a tăcut. Dar domnișoara Mișarab era jurat că nu văsea nimic și conducea foarte încet. Știu! Numai că eu știu că în vara aceea fiul meu conducea ca un nebun și că era mereu beat. Și l a omorât pe piept, băi, dar ar fi putut frâna. Și n-a făcut-o. Mi-am citit-o în ochii lui, să știți, pe mamă nu o poți minți. Am știut că tatăl băiatului se va răspuna într-o eu am știut întotdeauna. Dar cu timpul, până -am, am. sperat că. Și știți, mai este încă ceva groaznic, pe care nimeni nu-l știe. Șase luni după accident, eu am pus să se facă o anchetă de către o agenție privată, ca să știu ce s-a întâmplat cu acea familie nefericită. Înțeleg. Și am aflat atunci. Uite, Doamne, ce dramă. Că mama băiatului și pierduse pierdut mințile de durere. Am murit într-un zil de nebun Da, ai cumplit? Da, iar tatăl a rămas singur În loc, s-a angajat în Alaska ca să fugă de lume, probabil Și de ce eu când am găsit Cărișar mort Eu m-am gândit imediat Imediat m-am gândit la McGregor mm -hmm. Ah, cafeaua Da, chiar aveam de am, Nu, nu doamnă, știți că nu aveți voie inima Inima mea Acum că Richard e mort Nu mai am inimă Acum dă să, să mor repede. A, mă iertați, doamnă, dar eu totuși trebuie să vă pun câteva întrebări. Am înțeles că François era doar fiul adoptiv al lui Richard. Da. Credeți că ar fi putut exista între ei o ură stupidă? Nu, no, nici când. Richard îl iubea foarte mult. Mm -hmm. Care este exact boala lui? Mi... Să notez asta măcar pentru comisar să-i ah. dovedesc că am avut bunăvoință. Da, dar François nu-i bolnav. E doar nervos, puțin extravagant. Se află la vârsta când orice tânăr vrea să fie interesant. Mm -hmm. Domnul Șara Berar se ocupă de el? Da, da, dar mai ales mama lui. Mm -hmm. Se adoră. François face orice pentru ea și ea pentru el. Ah, și ea pentru el. Da. Încă o întrebare, doamnă, puțin mai delicată. Nora și fiul dumneavoastră mai erau încă o, o căsnicie fericită? E, asta cum aș putea să spun? Nu știu, înainte de accident. Rishari era un bărbat superb. Laura și el se adorau. Dar de când e invalid, erau. Nu știu, nu știu. Cum să știu? Dar o mamă nici nu poate să știe. Doamnă, nu puteți sau nu vreți să-mi răspundeți? Nu, domnule, eu nu știți. V-am spus, nu uitați. Eu sunt întotdeauna surdă când îmi convine mie. Așa? Bine. Refuză să răspundă. Să notăm și asta pentru comisar. Iată din L-am închis în camera lui. L am săturat de toată familia asta! O casă de nebună! Asta e o casă de nebune! Dacă înțeleg bine, domnule Ivon, în casa asta aveți îngrijit doi bolnavi. Doi? Patru, domnule! Da, da, da, patru! Dumneavoastră credeți că regina Margot e sănătoasă la cap? Și tânără doamnă Varney? Aia are crize de neurastenie teribile. Nici nu de mirare. Se marită cu un explorator seducător și se alege apoi cu un monstru într-un fotoliu de invalid Și cum ai putut suporta toată această frumoasă familie? Pentru că mă plătesc bine Logic, nu? Într-adevăr logic Domnul Varne era chiar atât de rău pe cât mi se spune? Hmm. Cu mine se purta frumos când nu-i ascundeam sticlele de coniac Asta păstrață pentru dumneavoastră, Dea da? chiar atât de mult? A, nu mult, dar uh, regulat Și când B era foarte simpatic Da? Chiar când trăgea în ce se nimerea? Revolverul ăsta era al lui, nu? Da Cu câte gloanțe era încărcat? Abar n-am Avea gloanțe în buzunare așa cum au alții bomboane Vede, da, o pasă poc Ce vrei dacă nu mai putea trăgea în elefant Străgea în vrăbi, nu? Și ieri seară își luase revolverul cu el? Se poate, nu știu S-o fi gândit că fugim de ploaie Se va trezi cu un iepure drept în bătaia puștii și în tip de iepure să prezid trezit nas în nas cu un anume McGregor Știu și eu, poate Poate, s-ar părea că ceva te pune pe gânduri, dumneștea Ivon Te gândești că s-ar putea ca cineva din casă să fie... A, nu, nu, nu, nu, nu, este imposibil De ce e imposibil? Pentru că o secundă sau două după ce s-au auzit focurile de armă ne găseam... Toți patru, sus pe palier Întrebându-ne ce se întâmpla Ah da, așa da Ia, ia, să scrieți asta în carnetul comisarului Este foarte important Mă scoate din cauza De acord, scrie Să nu căutăm mai departe Da, el e McGregor Ucigașul, el e precis Adică, Să sperăm că e McGregor. Alo, alo, da Nu, comisarul lipsește vreo oră, așa se spune Cine-l caută? O clipa, o clipa. În partea comisarului șef, ce-i spune? Dă-mi recepție. recepționă. Da, martorul principal. Comisarul Simonov a sărcinat să recepționez mesajele ce sunt adresate. Da, da, notez, vă Mhm. Da. da... Da, am notat. de îndată ce se întorce, o să vă telefonez. Vă salut! Nu mie să vedem ce am notat. S-a dovedit că Varne conducea întotdeauna cu viteză. Ah, asta e prost pentru dumneata, dumneavoastră, domnule da, nu, în ziua aceea n-a depășit 40 la oră. te uite. Când mergea cu 150 pe oră, nu omora pe nimeni. Iar în ziua când nu depășește 40 pe oră, ucide un copil. Ce zici de asemenea, logic. Dar domnul Varne e mort, nu mai am de ce să-l apăr. Spun numai ce am văzut. Nu? Uh -huh. Mai departe, 2. Descrierea numitului McGregor corespunde cu ceea ce a văzut martorul, adică eu. Perfect. 3, comisariatul a și trimis un telex în Canada, cerând ca poliția să afle unde a dispărut acest McGregor. Ne, nu mai e nimic să nu Nu, nimic. Dar dumneavoastră, domnule detectiv. Știi, domișoară, cât poate să te coste o martorie falsă? Un an de închisoare. Mărturie farsă? Ce insinuați? Doar atât, că înțeleg foarte bine acum de ce ești atât de bine plătit aici. Cine m-a turnat? Regina Marcon, nu? Ea v-a spus că Richard avea obicei să bea la volan. Poate că și el nu. Ea vede bețiv peste tot. Fostuiei bărbat, era un bețiv. A și murit din asta. Pe mine mă interesează și vreau să rezolv o singură problemă înainte de venirea comisarului. Richard Varney l ucis pe acest copil cu intenție Sau involuntar De aici decurge acțiunea justificată sau nu a lui McGregor Nimic mai mult, punct McGregor? Dar dacă asasinul Nu ar fi McGregor Punct Și nimic mai mult Uf, doamne, doamne, doamne doamne, e complicată poate fi viața Pentru noi toți Uite, pentru mine, de pildă, moartea lui Richard este o, o adevărată catastrofă, da, da, financiară. Mă rog, mă rog. Nu m-ați crede așa? Eu fac față, dar contul meu în bancă este, din nefericire, tocmai acum foarte, foarte redus. Acoperișul casă trebuie reparat și arhitectul meu închipuiți-vă. Arhitectul meu îmi pretinde un milion. Da Dar un milion De ce spuneți de asta? Da Știți care este tariful pentru șantaj, doamnă Varne? Uh. Cinci ani Cinci ani de închisoare O nimica toată da. O nimica toată, da. eu vă spun cu un milion Deci un milion ca să tac Gândiți-vă bine, o Nu crezut să fiți în stare de o propunere atât de mult Nu, no, stați-o, domnule deputat Nu E un nu, nu, nu, nu să scoateți la mine niciun bani și dacă insistați, o să pun să vă aresteze. Nu este adevărat că m a văzut aseară. Ați inventat totul ca să mă șantajați. Nu se prinde, nu se prinde. Nu se prinde, dar nu. rămâne de văzut. Poliția știe foarte bine cine este asasinul. Domnul Starol a văzut fugind și criminalul și a semnat crima cu o scrisoare. Ce vreți mai mult, o, ce vreți șerier? mai mult? nu mă înțelegi. Nu te acuz că l-ai pe Rișar. Atunci? Păi dacă aș fi crezut-o, atunci te-aș fi ucis. Ca pe un câine. Te acuz că ai fost aici și că ai ascuns acest fapt poliției uh. ca să-ți salveți reputația. Asta-i tot. Uh -huh. Iar eu apreciez reputația dumitale la un milion. Vezi cât de mult estimez? Da. Adică bine bine vă ofer 500 de mii de franci uh -huh. și un ban mai mult. Am înțeles. Sunt bun și ăștia. Nu mă tocnesc. Dar și ușor își închipuie unii oameni, murdari, josnici, că toată lumea seamănă cu ei. Julian, da. vreau să spun două lucruri. Primul, nu te-am văzut aseară. Ce? Da, eu nu te-am văzut, dar am bănuit. Și dumna mi-ai confirmat bănuierile. Și-al doilea, contul meu în bancă este... Satisfăcător. Extraordinar. Și acoperișul l-am reparat anul trecut. Dar am vrut să fiu edificată asupra dumii și îți mulțumesc că m-ai ajutat să te văd așa cum ești. Mai și poți de azi înainte să contezi pe tot disprețul meu. Oh. Julia, ce surpriză. Da, domnul Feron. A trecut pe aici din întâmplare și... Eu l-am sfătuit să te aștepte, draga mea oh, că... Ai nevoie să te mai destini să Mulțumesc, mă... Margo, ești drăguță că te-ai gândit Ei, Da, sigur că m-am gândit, era firesc Inafecțiunea, crederea Da Astea nu au preț Într-adevăr Julia Sunt la capătul puterilor Da, să fim realiști, Laura. Cred că ar fi bine să nu ne mai vedem în timp Așa cred A, ah, înțeleg sunt prins și cu alegerile comunale, așa că. A, așa că ce. Ah, Margot mi-a făcut o demonstrație de fals, șantaj dintre cele mai reușite, și cu un tupeu. Am rămas siderat. Cum? Ce să-ți spun, Spie, De noi doi? Precis. Și ca supliment, m-a anunțat că va declara poliției Că m-a văzut aseara aici Și a văzut ieri aici, Dumnezeule, Dumnezeule mă De fapt pretinde că m-a văzut Ceea ce nu e același lucru A imaginat un șenaru foarte abil oh, oh, oh. Mă rog, pe scurt Totul depinde de cuvântul meu, de greutatea cuvântului meu E groaznic ce da. nu facem, o să fim zdrobiți no, no. O, Trebuie să facem ca ea, joacă teatru, jucăm și noi Ea spune că m-a văzut, eu sunt căminte. minte Da, dar am printele tale Ce, ce, care, care Cum care, pe bar, pe fereastră Poliția crede că sunt ale lui McGregor Dar dacă Margot declară că te-a văzut Da Poliția o să-ți verifice amprentele tale e, O să spun că sunt vechi de câteva zile poate, Julien Ei au spus că sunt urme proaspete Așa? E, e bine, în cazul ăsta trebuie să schimbăm tactica o Să mărturisesc Că am fost aici, da Am venit, am stat de vorbă cu Rișar Și am... Plecat L-am lăsat bine sănătos etc., etc., etc. Da, ce? dar nu e prea prudent Mare idiot am fost să mă plec asupra lui Și să-mi pierd bricheta Mare idiot. idiot. nu avem de ce ne teme atâta timp cât ea alergă după McGregor Până să-și dovedească Individul nevinovăția Dar și tu ce idee Să reamintești povestea cu canadianul Să așa o așa zisă răzbunarea lui Și să mai și o scrisoare Pe care o agăs pe piept este... Ce vrei, eram înebunită de spaimă Michel se-i vise pe neașteptate în fața mea Am vrut să... El a vrut să mă ajute I-am urmat sfatul E bravo Și să pui pe nume Îl detesc pe omul ăsta, știi O, doamne, ești nedrept Așa Apără-l, dragă, apără-l Dar cum ai reușit numai în cinci minute să ți-l faci alia, dragă mea? Ce i oferit în schimbul genialelor sale idei? A, dumnezeu Ce i oferit? Ești monstruos Știi bine că am făcut totul numai pentru tine da, Mulțumesc frumos că nu N-am nimic împotrivă să încerc și eu să te ajut Dar să știi că va fi foarte oh. greu, foarte oh. greu oh. Cum te-ai mai schimbat, Giulia? Nu mă mai iubești? Nu Nu, nu, nu mai ai iubit niciodată, de nu. fapt Nu te rog foarte mult să nu vorbești de dragoste Aveai un soț, un invalid Și ai căutat să satisfaci poftele cu mine C asta e tot cum îndrăznești? La urma, urmei descurcă-te singură cu acest Michel, Don Chișot al tău Eu am să-l prin a spune adevărul Și ce-o fi, o fi Acum uh. trebuie să ținem piept împreună Chiar dacă ne urăm. Și chiar dacă stai care a înțeles totul, e obligat să joace jocul O să-l oblig să o facă Eu te sfătuiesc să-ți singură toate riscurile Poți obține circumstanțe atenuante Richard te insulta, era violent Ai luat revolverul și ai tras Cu un bun avocat, o scăpat. Îmi ne să spui că eu l-am omorât pe Richard? Păi da, mai ai spus chiar tu Bine, dai, ești un monstru Mă sacrific pentru tine, te acopăr Și ai mârșăvia să mă acuz pe mine Nu mai înțeleg nimic atunci Cum s-a întâmplat? nu eu l-am ucis, nu eu M-am trezit cu cele trei focuri de armă Am coborât fără zgomot Am auzit pași care se îndepărtau Și l-am descoperit perișar care agonisa hmm. Am văzut revolverul pe jos, l-am luat oh, Tu, tu l-ai omorât! Ce Și spun... ca să te salvez pe tine L-am lisat pe staros să imeteze toată povestea cu McGregor Ingratule Nemearnicule, ce ești? Doamne, ești emers... doamne, ne aflăm de un ceas în plină confuzie tragică Nici eu nu l-am omorât, Laura Cum? Nu! Am sosit aici prin drumeagul din spatele casei. Venim să să vorbesc cu Rișar, ca de la bărbat la bărbat. Voiam să-i spun că după alegeri trebuie să în formele divorțului vostru. Oh, nu vei să înțelegi că te voiam numai pentru mine? Când am sosit am auzit focurile de armă, dar am crezut că Rișar, de obicei se distrează trăgând într-o pasăre de noapte, când m-am apropiat... Era pe moarte. Mama a plecat asupra lui, o, cu siguranță că atunci mi-a căzut brichet. Cred că da. Nu, nu, îngrozitor, îngrozitor. Am fugit prin bugătorie ca un nebun, fiind convins că tu l-ai ucis. Oh. Și eu treceam, că te copăr pe tine, Laura. Nu eu l-am omorât, pe Richard, înțelegi? Nici eu nu l-am omorât Bine, dar atunci cine l-a omorât? Cine? <Care? fie> Formidabil, nu? <Străbunar. fie> ce? nu-mi voie să pun mâna pe arc Acum că e mort, tot mi-abarțem și yeah, pistolele yeah. și pușca pentru elefanți și arcul, tot! Tot! Oh. tot. imbecilule, imbecilule, ai fi putut să ne omori! Laura, yeah. Laura, trebuie să presugheie toate armele lui Lișar! Nu, no, nu! Tot depozitul de muniții este al meu și arcul și străgețile... Fransua! Yeah, so. ...sus mâinile! Pune arcul jos, Fransua! Yeah. Fransua, yeah. pune! -ne. Fii cu minte, băiatul mami. Puiule, băiatul mami. Am 17 ani, sunt bărbat, da. Și pe armele de deșaare parțin. parțin, Și-am să-mi pușc și vulpi, și câine, și păsări, puișor. și văvărițe, da. Și chiar pe oamenii pe care nu-i iubesc. Puiule, să pușc. puișor, pătorește-te puțin mai. Da, dar tu pe mine mă iubești, nu-i așa? Nu. Te uresc! -a -a? Te, Te uresc! Te drăgostești cu toți bărbații. Să sărutai pe Dișar. Îl sărutai pe, Bichar, -a -a sărutai pe Nu! Și acum faci ochii dulci lui Michel, staro! Nu iau da da, de da, da. Da. Da. da! Nu sunt atât de prost pe cât credeți voi. Credeți că l-am ghicit ce puneți la cale? <laughs> Vreți să vă căsătoriți? Da? Foarte bine! Transfart. Dar nu o să vedeți un ban! Toți banii sunt ai mei, robii, ai niște. mei! Richard a făcut un testament în favoarea mea. Și... Mi-a spus-o chiar el, da? Da, da? Ce, ce de sunt? azi înainte, eu sunt stăpân aici. Acum. În genunchi! În genunchi, nu Că, vă spus. străpun cu săgeata! No. Ce-ți iertare, moștenitorului eu sunt săgeata dreptății! No. În genunchi! În no, genunchi! No, no, no. copilul ăsta este un nebun! E bun! ne bun, delegat! Trebuie închis la zi. Amința că ne mare. Ești martor! Iarăi! Iarăși martor, veșnic martor, ce fatalitate no, Ce familie, ce familie e tot atât de nebun, Carișar, ce familie Eu în locul dumitale m-aș gândi de două ori înainte de a intra în ea. Da, închipuiește că... Nici nu mă grăbesc, nici tu moștenire, nici tu Laura Nu, nu, n-am chef să răspund insultelor dumitale Ia seama însă că la prima grosolănie Declar că pentru ochii frumoși ai doamnei Ai indus poliția în eroare cu bună știință Iar eu, dacă Continui să fie arrogant. povestesc cum ai fugit ca un laș, lăsându-l pe Rișar muribund. Ce? Neasistența unei persoane în pericol de moarte. Cât ce? despre spre dumneata, Laura, de îndată ce se va prăvârși povestea cu McGregor, te sfătuiesc să spui totul poliției, dacă nu l-ai ucis pe Rișar, evident. A, bineînțeles că nu l-am omorât eu. A, nici eu. Adică, niciunul din voi nu e criminal. Nu. Da. Atunci cine e? Uh -huh. Cine avea interesul omoare? Poate el? Da. Soare. Dacă Rișara a făcut un testament în favoarea lui, e cu putință? Nu! E groaznic! François! François, ce s-a întâmplat? Ce? Cine l-a lovit? Eu! ne amenința cu săgeți-o trăvite! Trebuie să întindem pe care au apreau François! Doamnișoara Ivor, vină pe sănătate. Nu mi-ai da-i și la curent un testament lăsat de domnul Varney? Oarecum! Profitând de absența doamnelor care erau la Paris, domnul Richard a chemat notarul și s-a închis cu el în birou A doua zi, domnul Varne mi-a spus că să nu spun nimic nimănui Și că eram și eu trecută cu ceva pe testament Asta e tot Mă doare capul, capul și cu mine. Nu nimic, uh. nimic. Te-ai urcat pe marginea canapele uh. Ca să faci pe clown Și Te ai căzut uh. Domnul Varne Domnul Varne, știți cumva da. Cine este executorul testamentar Al domnului Varne? Da, știu, știu Eu, din cauza infirmității lui De ani de zile, eu aveam semnătura lui De ce? Se pare că Rișara și-a făcut Sau era pe care să facă un testament Hă. Da? E prima oară că aud așa ceva și cine ar urma să fie moștenitorul lui? Franța pretinde că el ești. Este. este imposibil. Imposibil. Un nebun să moștenească pe alt nebun. Și nici măcar nu-i fiul lui. Nu, nu, nu. Așa ceva nu se poate întâmpla. Uh, vă aduc noutăți. Ce? Și încă ce noutăți, dar să le iau la rând. Mai întâi lumea domnule Estaro. Informații de la patronului tale, de la poliția de moravuri și chiar din India ați fost până acolo? <laughs> Închipuiește-ți că da Felicitări? Mulțumesc, informații bune, moralitate excelentă, moravuri bune, legitimații în regulă E, soțul ideal, De da. Mai departe, veștile din Canada Mi-au tăiat răsuflarea Se confirmă că doamna McGregor a decedat Că el s-a angajat într-o uzină din nordul Alaskai, săracul. Da, s-a dat de urma lui McGregor? Uh. L-ați arestat? Nu. De ce? <laughs> Pentru că de mai mult de un an McGregor e mort. E. Cum? E. C -c Cum? Iată și confirmarea actului de deces. E. E. Da, da, da, da. Cum și e? atunci? Hei, da? Mă vedeți nevucit? Da, da, sigur, e firesc. He. Asta schimbă totul. Când ești mort de un an... Nu a pus să decupezi litere dintr-un ziar Și să... Deci McGregor Nu a putut să-l omoare Perișar Nu, deci altcineva L-a omorât Cineva care era la curent cu povestea accidentului, nu? Și cu amenințările lui McGregor Care a profitat de ele Așa e S-a încercat o manevră diversionistă da. spre a înșela poliția Și s-o abată pe o pistă falsă Manevră clasică Ați văzut? n nu mult Și atunci, asasinul în Canada nu e. Deci e aici. De mă iertați, să domnule deputat. Cum, cum, cum? Nu e departe de aici. Și totuși eu am zărit pe drum în timpul furtunii un om care părea că... O coincidență, desigur. În acest caz închetă trebuie luată de la capăt și pe alte baze. Domnule comisar, e ceva care trebuie lămurit. Să revenim la cele două amprente neidentificate. Le-ați atribuit lui McGregor, ori ele nu pot fi ale lui. Atunci, ale cui sunt? Ale mele ah, da, da, da Sunt ale mele Mi-eșise din minte Ieri seara am venit să stau de vorbă cu Rișar O problemă personală Cu privire la alegeri, Ceva confidențial Pe scurt, l-am văzut pe Rișar Și am plecat după un sfert de oră Precizez și o jur Că nu eu l-am omorât pe Rișar Bun, o să consemnăm Vă rog chiar. Poate să confirme cineva prezența dumneavoastră aici? De sigur, doamna Margo m-a văzut și mi-a amintit-o chiar adineauri Adineauri Da, exact, da, da, l-am văzut pe domnul Feron așa. Seară. așa, așa, așa Și mie nu mi-a spus nimic Ați tăcut cu bună știință, știți da. care este tariful? Două luni de închisoare mie, doamnă. Dragă doamnă, nu trebuie niciodată să-ți joc de poliție Comisare, da. eu trebuie să fiu înainte de ora 6 în ora să mă întâlnesc cu prefectul. Pot pleca? Vă rog, dar vă aștept mâine dimineața mulțumesc. la ora 8 la comisariat să semnați depoziția Mulțumesc, mulțumesc. În regulă, comisare Bună seara. Da, bună, conduc, seara bună seara. Eh, dar eu, domnule comisar, tot mai sunt obligat să rămân aici. O să plecați când o să vi se spune nu înainte. De acord, de acord, nu trebuie să urlați. Comisar Ivon! Da? Uh. Conducă la etaj. Da. Trebuie să revăd locuri, să pun sigiliul pe arme Nu, nu, da, nu să nu faci nicios arme Mă-i da, de... interzi Toată da, armele Mă-i Domnule Staro Da, doamnă Trebuie să-ți vorbesc Evenimentele se precipitate Nătești un om rezonabil Și apoi nadești un străin pentru noi Pot așadar să-ți cer un serviciu Pe care eu nu-l pot cere unui membru al familiei Da, vă rog, doamnă, sigur că da. Până în momentul de față exista o explicație acestei tragedii. Gregor și răzbunarea lui. Dar acum urma aceasta a căzut, nu? Este evident așadar că vinovatul este cineva din casă. Eu i-am întins o cursă lui Julien, inutilă, și am dovadă că nu este el. Două persoane nu pot fi bănuite. Laura și Ivon. De ce? Pentru că eram toate trei împreună în capul scării. O secundă după ce s-au tras focurile Deci nu pot fi ele Cu condiția, uitați principalul Ca cele trei focuri să fi fost cele adevărate Nu, domnule Staru. Nu mă mai încurca Îți afirm că aceste două femei nu sunt vinovate O zindu atât de categorică s să spune că știți cine este asasinul Știți cine e? Eu îl adoram pe fiul meu Era soarele meu Un bărbat superb Păi... M-a intervenit accidentul L-am văzut schimbându-se din zi în zi L-am văzut devenind sadic infernare Era un, un monstru era. Chiar mie, mama lui, îmi făcea o, o Și... Nu credeți că astfel de fiară trebuia suprimată. Ce? Cine ar fi putut să o facă dacă nu ființa care i-a dat viață? Nu? Singura care ar fi avut dreptul Datoria. Domnă, vreți să mă faceți să înțeleg că dumneavoastră ați. Eu nu pot să spun mai mult. Vreau numai... În înfine, să mor subit. Și ancheta să se împămulească sau să fie arestat un nevinovat. Și atunci, iată care este misiunea dumneavoastră, domnule Staru. Te-a Ești... da? Ești. prietenul nostru, neprevăzut ai prevăzut. Trebuie să rămâi mai departe, prietenul nostru. Până la capăt. Ia scrisoarea asta. Și ai să deschizi când ai să crezi dumneavoastră de cuvință. Domnului Procuror al Republicii? Doamnă, ori ați comis această crimă care mi să sângele în vini, ori acoperiți pe cineva? Și răspunsul este în mâinile dumneavoastră. Când vei crede de cuvință, dumneavoastră vei face. Ce-ți dictează conștiința? Doamne, doamne, doamne, doamne, vă rog, luați înapoi această scrisare. Nu pot, nu sunt decât un călător rătăcit. Nu am niciun motiv să fiu un prieten în dumneavoastră. Oh, Domnul deputat a plecat? Da. Ne-am certat. Ne-am spus cuvinte definitive. Am, am aici o scrisoare de la doamna Varney. Da. Îmi dai voie să deschid? Te rog. Am nevoie de un martor. Da, dacă vrei. Ce spune? Formidabil. Ce? Spune că asasinul este ea Dumnezeule, dar nu-i cu putință Nu, nu, nu, ceva îmi spune că nu este ea ah, Și atunci cine este? Dar nu crezi că poate fi François Ești convinsă? Oh, Mi-aș dat și viața să știu adevărul Poți avea încredere în mine Așa cum am avut eu încredere în dumneata ieri? Da, ce ai de gând să faci? Vreau să-l interoghez pe François O să încerc să-l fac să vorbească Dacă nu este vinovat, îți jur că o să-l apăr cu toate puterile mele Așadar tot mai ești prietenul meu neprevăzut? Da, din nefericire. Du-te repere, e la urmă, François. Ce faci, François? Măi, a vrei să mă omori? Nu, no. nu. No. Nu, no, nu. No. Nu am încredere în dumneata. Toate armele astea sunt ale mele și nu o să mi le ia nimeni. Dar cine vrea să ți le ia? Comisar. Ah, în cazul ăsta e dreptate. Trebuie să ascundim repede toate armele astea. Pot să ne ajute să susținem un asediu în toată regula. Și unde se le ascundem? Stai să mă gândesc. Dar lase arma jos. Nu, nu, nu. Nu nu, nu. nu, nu am încredere de în dumneata. Și eu care vreau să te ajut. Nu nu, nu, nu, nu am nevoie de niciun fel de ajutor. Sunt bărbat acum. De când a murit Richard, am crescut. Sunt singurul bărbat aici în casă. Revolverul ăsta e cel care l-a omorât Richard? Da. Am a comisarul. bravo. bravo. Știi că în timpul războiului, eu eram în rezistență, da. unii dintre băieți de câte ori împușca un amic, facea da. o crestătură pe patul puștii Da? Uh -huh. Ce timpuri minunate! Puteai să o omori și nimeni nu-ți cirează o coteală am aflat că o da. l la amenințat Perișar că o să-l omor. Da. așa este, e adevărat Ce ți ținut promisiune, nu? Așa e bine, să facem întotdeauna ce ți pus în gând uh -huh. Să știi că nu l-am omorât Perișar dar să nu spui nimănui, promit! Promit, promit! Ce faci acolo? bagă de seamă, François, e prea tare pentru tine. Nu, nu dar. Te... Franța. Arde! Arde! Sunt ah, de Dar nu, nu trebuie, sunt bărbat! Sunt puternic! Ce faci, ce faci? Eu semnul! Ce faci acolo? Am dreptul la el! N-ați da, de mine! Nu! In vino veritas. Eu l-am ucis pe Rișar! Nu, nu e adevărat! Ba da! Pac! Pac! Pac! Și așa lui, deodată plină de sânge, Am fugit! Nu, nu, nu te crezi! Păi să pentru că ai băut prea mult! Faci pe grozavă! Bata, bata, nu. Dar mi-ascund jocul! Nimeni nu știe de ce sunt în stare! Toți mă cred idiot! FALS! Sunt periculos! Rișar! Mă ghicise și voia să mă închid într-un azil. Dar n-am mai avut timp. Pac! Pac! O să mă denunți comisarul! Nu, nu, dar o să te bagi la azil. Doctorul o să spună pe cap niște fiare electrice. O să facă tot felul de injecții. Nu. nu! Dacă nu, atunci la pușcărie nu. într o carcere unde să nu mai vezi lumina zilei și nu. unde nu o să poți se ca Monte Cristo. Nu! Nu, așa ceva nu mi se va întâmpla! Atunci spunem că nu l-ai ucis fericiar. Eu, eu, eu, eu, eu, eu sa trage, da nu mișca! Nu mișca sau trag! Nu no, mișca sau trag! Nu mișca să trag! Nu mi-e frică de tine! Revorbirul e descărcat, e gol! L-am încărcat din nou! Poftim! Feriți-vă! Feriți-vă! feriți, -vă. feriți, -vă! feriți, -vă! feriți -vă de oamenii care fac pune nebunii! De multe ori! Sunt cu adevărat nebun. Hey. Stați, stați-i mișcați, nu-ți feriați. Da, bună, fransu, ai fost grozav. Comedie foarte reușită, dar gata, puiule. Hai, dă revolverul. Mama, Dai, Mama, dacă te apropii de mine, trag, mama. Mă, fransu, tu crezi că-mi pasă? Hai, dă revolverul, dă-mi minutule. Nu! Nu-ți Lasă-mi! lasă revolverul! Te du la armă! Nebunule. Nebun? Nebun, nebun? dar, nu mai e nebun decât voi toți! Nu vreau să merg la zil! Nu o să puneți să făi mâna pe mine! Vede-te! Vede-ți! Soa! la Peleastra! O să-mi cerți să fugă pe acolo! Lăsați-mă! Lăsați e nebun! E să mai coboară tot ce să de nu no, vreau să punem luna pe mine! Eu sunt Tanzan! Privit! Tanzan! Da! Asasinul Richard nu este francez. Se al doilea care l-a omorât, el, da? Bă, se pare mult. Nu, no, nu el este asasinul. Oh, deschide mi istoria, domnule Staru. În ea este răspunsul Nu, doamne, este inutil Scăsarea dumneavoastră am și citit-o Conține o minciună Nici Franța, nici dumneavoastră nu ați omorât pe Ișara Așa este început aceste drame. Îmi spun cărțile sunt trucate Da Și soluția trebuie să sară în ochi. O să o găsesc O să o descoper eu E ultimul meu raport în această penibilă drama. Seara, bine. Deci, sunteți convins că François este vinovat de moartea lui Richard? Este evident. Mm -hmm. Concluziile mele sunt definitive. Acest copil detracat a tras asupra tatălui său Vitrec, mm, apoi s-a aruncat de pe acoperiș. Asta e. Misiunea mea s-a terminat. Asasinul domnului Varne fiind mort, acțiunea în justiție este închisă. Aș vrea să vorbesc cu Laura. Lasă-o în pace, Julien, săracă. Îmi bănuiam că va veni o zi când vom fi atât de apropiate. ne am pierdut fiul și l-a pierdut și ea pe ei. Da. Dacă o să aveți nevoie de mine, doamnă Margot, mașina mea vă stă la dispoziție. Mulțumesc, Gigi. Laura! Da! Sunt de gând să plec cât mai repede din casa asta Marco vreau să mă stabilez la sora mea Și am să-ți las toate documentele necesare, semnătura mea Ca să fie reglat totul da, bine, nu, Pentru mine s-a sfârșit totul Aha, domnule Staro Și dumneata ești gata de plecare? Da, doamnă! Toți fug, toți ca șobolanii Când se scufundă vasul Unde-i fost până acum? Am urcat în pot să văd refugiul lui Grota lui Alibaba, cum spunea el Moartea lui, François, v-a durut, nu? A fost și pentru dumneavoastră dureroasă, ca și pentru dumneavoastră Da, doamna, mă legase în depuștul ăsta Mă simt oarecum și responsabil Ar fi trebuit să găsesc cuvintele care să... l la lăsat să bea Acum nu se pot uita niciodată țipă de lui de pe acoperiș Te rog, Am... sfârșește odată taci Are dreptate, Laura Avem nevoie de, de liniște Da, va trebui să uităm Deci pleci și ai uitat că îmi să mă ajut să-l găsesc pe criminal Știi că am certitudinea Că nu François l-a omorât Perișar Ce pot face, doamnă? Din păcate nu sunt decât martor neprevăzut Nu sunt polițist Da, eu speram că ești La revedere, domnule Gata La drum, la revedere, Laura La revedere, la revedere. Laura. Cine va fi fericită? Sora mea ne-am urât întotdeauna, o să ne urăm din nou. Dar oh, ca Marco. Și ea și eu suntem de acum înainte singure. Nu o să mai îmi pot găsi liniștea pentru François. Știi, Michel, simt în sinea mea că François nu este vinovat. Ceva a fost falsificat în anchetă. Dar ce, nu știu. Ai dreptate. Toată povestea pe care am ticluit-o stătea pe un teren fals. Ca să te ajut, am imaginat și fabricat acea scrisoare De unde se ghicezi că McGregor era mort de un an ah, Știi ce? Cred că am descoperit unde este eroarea Ascultă-mă bine, Michelle Să presupunem că McGregor nu este mort Și că vestea despre moartea lui e falsă Asta este Aici e greșala McGregor, de fapt, nu este mort În concluzie, el este asasinul și atunci totul devine normal, logic Bine, dar comisarul ne-a arătat certificatul de deces al lui McGregor Sigur că da Și totuși ceva am spune că McGregor este în viață Stai puțin să ne punem în locul lui Fiul și soția lui au murit din pricina sălbăticei lui Richard Ura lui crește din zi în zi Gândurile răzbunării îl obsedează S-a angajat undeva într-o uzină din Alaska Acolo se gândește cum se realizeze o crimă perfectă și deodată găsește soluția Să presupunem că unul dintre muncitori sau un coleg este pe moarte Și uite ocazia visată de McGregor Uzurbă identitatea omului care este muribund, Îl îngroapă oficial Deci oficial McGregor este mort Iată liber să-și organizeze răzbunarea Și așteaptă, așteaptă, așteaptă patru ani Și deodată ieri seara McGregor Apare în fața lui Richard, îl ucide și fuge Deci McGregor poate fi liniștit Nimeni nu aleargă după un mort Totul este rezolvat Răzbunarea este înfăptuită și crima perfectă Nu? Da, Laura, ai dreptate Totul s-a petrecut așa cum spui Și nu va fi niciodată pedepsit pentru fapta lui? Dar cineva trebuie să-l recunoască să-l Nu există crimă perfectă, Michel. Un fir de nisip ceva trebuie să intervină ceva, nu crezi? Da, da. Faimosul fir de nisip. Așa e. Nu există crimă perfectă. Odată asasinatul comis, McGregor se va poticni de ceva. Asta e. Furtuna. Acel torrent de ploaie neprevăzut l-a pierdută aseară pe McGregor. Odată înflăptuize crima, McGregor s-a aflat în imposibilitate de a părăsi locul crimei Pentru că mașina lui s-a împotmolit Dumneata, ești McGregor? Dumneata Da De aceea trebuie să mă întorc De aceea trebuie să joc comedia cărătorului rătăcit A martorului naiv A prietenului neprevăzut Ieri seara ai căzut că îți ofeream un alibi? Dumneata era aceea care mă dă dădea alibivul de care aveam nevoie. Și mi-ai ucis bărbatul. Mi-ai ucisese fiul, soție. Suntem chit. Crima perfectă. McGregor, pentru justiție, se mort. Și nimeni, niciodată, nu m-ar fi putut determina să mărturisesc crima. Nimeni. Dar a intervenit un al doilea fiu din esip care m-a înrocit. François. Da. Din cauza lui François, această victimă nevinovată, tot atât de nevinovată ca fiul meu, din cauza lui nu am mai putut să tac. tăc. lui Richard mă privea personală, era o datorie achitată. Dar martea lui François trebuie să o plătesc. Asta e. Dați-mi, vă rog, comisariatul, e urgent. Alo? Vorbiți, vă rog, cu doamna Varne. Alo? Bine ați aici, domnule comisar? Da, eu. Voiam să vă spun ceva foarte important, ceva foarte grav. Să vă spun, adică să vă rog, să o convocați pe doamna aceea, uh, mă rog, doamna care se ocupă cu vânzarea imobililor. Da, domnule comisar, vând totul aici. Soacra mea se retrage la sora ei și plec și eu. A, nu știu unde, departe. Cât mai departe cu putința. Poftim? Mulțumesc, da. Da, o să încerc să dorm. Să uit. Bună seara, domnule comisar. Laura, de ce? Ne știu eu. Știu că în cele din urmă criminalul este întotdeauna arestat. Ei bine, măcar pentru o dată. Îmi permit să schimb regula? Hm. Laura, revedere? Nu no. Adio Ați ascultat? Un oaspete neprevăzut de Robert Toma, Traducere Dina Acocea, Distribuția a fost următoarea Michel, Radu Beligan Laura Mariana Mihuț Margo, Gina Patrici, Julien Damian Creșmaru François Petre Lupu Ivon, Adina Popescu Comisarul Dan Condurache Gardianul Gheorghe Pufulete Redactor Mircea Popescu Asistența tehnică Paula Radu și Coca Dumitrescu Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală Simona Tudor Regia tehnică Inginer Luisa Mateescu Adaptarea radiofonică și regia artistică Constantin Dinischiotu